Ну, приблизно як на нічній рибалці, коли всі допилися до чортів. Поставили різінку, самі вклалися, де Бог ростелив, а жабтом клюнув лящ Зелень? Тут Еміль припинив грати. Під час його розповіді я зміг ковтнути благодатної рідини тільки раз. «Ну от, я закінчив», – повідомив мені малий. «То давайте тепер обідати». «Що ти грав?» Зі мною таке трапляється. «Я як той собака, що досі вовтузився з гумовою гидотою. Коли мене муляє якесь питання, я ніколи не позбудуся його, поки не з'ясую, що і як. Ти не хочеш обідати?» «Хочу і буду, але я в тебе питаю, що за гидоту ти грав?» «Я виконував не гидоту. Бачу, що ти не розбираєшся не лише в обручах, а й в музиці». Це сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Воно звучить трохи дивно для вуха, непідготованого якісною музикою. Це тому, що я виконую тільки партію фортепіано. Всі інші партії тут виконувати нема кому. Немає струнників. Ти ж не струнник. До речі, партитуру для фортепіано прописали згодом. Гендель цього не робив. Може, й робив. Але завуальовано. Ніхто цього точно не знає. Така сама історія, як зі словами. От слово «шоколад». Спробуй промовити його. Воно дуже соковите. Шоколад. Але як воно звучатиме, якщо в ньому будуть тільки ША-КА-ДЕ-Ш-К-Д? Не звучить. І о не звучить. А от «Ла» звучить. Та це радше виняток, ніж правило. Тільки коли з'єднуєш ці літери в одне слово, воно грає на повну силу, розумієш? Знаєш, у мене є фантастичний запис цього твору. Я можу тобі зараз поставити і заграти. Коли грати з оркестром, сприймається зовсім інакше. Дякую іншим разом. Швидко відповів я, бо весь цей час думав про те, що сучасні діти – це пекло. Хто навчив його так потякати? Хто навчив його вважати, що його думки можуть цікавити когось у цьому світі? Я – великий рішник, але в такі моменти починав міркувати, що коли я і матиму дитину, вона буде німою. Прости мене, Господи, сам не знаю, що кажу. «Тепер можна обідати?» Можна, але мені для цього треба повернутися в коридор. Я мовчав. Малий також. Малий вміє мовчати, коли йому самому цього хочеться. Він влаштовувався на моєму улюбленому фотелі. А чого ти не йдеш? Тебе провести чи що? Собака. Собака? Так, собака, твій. Він не дає мені спокійно пересуватися хатою. Оближ. я ж сказав йому, що ти свій, йому цього досить, він тебе не чіпатиме, не гальмо якесь!» Іронізує над мною, от мала потвора. «А навіщо тобі в коридор?» «Там пакунок з харчами я дещо купив, немає нічого їсти». «Ну, за це не турбуйся, мама з нами передала їжу, ми ж не орда якась, ми вміємо віддячувати за гостинність». Крім того, Сара розповідала, що ви зазвичай їсте, це нормально. Мені й таткові потрібне інше харчування, збалансоване та поживне. Цікаво, а що ще йому розповідала Сара? Тим часом я відкрив холодильник і ледве не втратив свідомість. Було від чого? Вранці в холодильнику можна було помітити пакунок молока, пакунок соку, Бліду сирну нарізку у пакувальній плівці, банку шпротів, брикет своагра, пластикове пакування з помідорчиками чері, кріпець, що був подібний на хвіст змучено лошати, та два зелених яблука, бо я не їм яблука іншого кольору. Це і усе. Зараз там стояли загадкові сутки, дві маленькі каструльки, Глечик, якісь піраміди, закутані білими серветками. «То що ти купив?» – поцікавилася мала ненажера Еміль. «Власне, нічого такого», – сказав я. «Я купив сосиски, двісті грамів. Малий шур хотів на кухні. Зараз спробуєш мамчиних знаменитих коробчиків, тушкованих з морквичкою, чорносливом та волозькими горіхами». «Смакота! Тобі таке й не снилося!» Він витяг глечіка. «Солодка риба?» «Мені, слава Богу, не сниться солодка риба!» «Ні, пікантна!» Я таке їсти не міг, Еміль насолоджувався. Він дудлив мій сік. Вранці соку в мене не буде, якщо я не зайду по нього в магазин. «У тебе поганий апетит!» «Квола ти людина!» – заявив малий. «Мій апетит – це другорядна справа. Слухай, я можу почути, що ти тут взагалі робиш. Бо коли я зустрів біля своїх дверей гестапо, тобто, ти йому так і сказав гестапо? Ого, довго думав».